בעזרת השם, ספר העצות המבוארות, מועדי השם, שבת. א. על ידי רחיצה בחמים, לשם שמיים בערב שבת, זוכים לתיקון הברית. היינו, לשמר מאורים רעים ומחשבות רעות, שזה עיקר תיקון הברית. כמובא בכל ספרי אדמוזל, שעיקר תיקון הברית הוא שמירת המחשבה מאורים רעים. וכן על ידי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת, זוכים לתיקון הברית. היינו, לתיקון המחשבה. שזה עיקר תיקון הברית, כנ"ל. <קנאל> <קנאל> <קנאל> ב. על ידי שמירת שבת, זוכים לאמונה. היינו, על ידי שנזהרים ממלאכה, ממשא ומתן, מכל מיני עניינים האסורים בשבת. וכן נמנעים מלדבר דיבורי החול האסורים בשבת, כמבואה בשולחן ערוך.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 כמובע הרבה אות אמת ואמונה, סעיף ט"ז. וכל הברכות וכל ההשפעות המושפעות לאדם על ידי מצוות צדקה, אין בהם שלמות וחשיבות רק על ידי שבת שהיא בחינת אמונה. היינו, רק על ידי שמאמינים כי הברכות וההשפעות הן מהשגחתו ידבח. כי האמונה מקור היא לכל הברכות. ושלמות של כל המעשים טובים. כי כל המעשים טובים אין בהם שלמות וחשיבות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 לפי עיסוקיו וענייניו בימות השבוע, בקדושה ובכשרות, הן במאכל ובמשתה, הן במשא ומתן ומלאכה, הן בעניינים אחרים, כן מסתלקת עמנו זוהמת הנחש. היינו, שעל ידי זה הוא מזדכח מן המצוי בו, הן מצד ההולדה, הן מצד מעשים רעים ומידות רעות שבו, ועל ידי זה מתקן הדיבור. היינו,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 רק לשם מצוות עונג שבת, ולא מחמת תאוות הגוף חלילה. וגם זוכים על ידי זה לאכול בקדושה ובכשרות ראויה בימות החול, שזה נחשב בכלל עונג שבת. כמובן בליקוטי מוהראן חלקה לסימן נ"ז, שעונג שבת מרמז לאכילה בקדושה ובכשרות. וכשאדם זוכה לעונג שבת, כמובן בסעיף זה, אין לו צריך לטענות, כי הוא פועל באכילתו אותן פעולות שהיה הפועל על ידי תענית.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 כי מאכילה זו נעשה קדושה ואלוקות גמורה, בלי שום תערובת כלל. היינו שלסיט ראחה אין שום חלק באכילת שבת, אם אוכלים אותה בקדושה ובכשרות לשם שמיים באמת, כמובעה בסעיף A. כי אכילת שבת כולה אלוקות, כולה קודש. ועל ידי אכילת שבת בקדושה ובכשרות כראוי, שזה מבחינת עונג שבת, כמובעה בסעיף A.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 באשר הוא זוכה לגדולה וכבוד לקדושה, יכול לקבל ולהבין חידושי תורה שצדיק הדור משפיע ומגלה ביום השבת. י. על ידי שמקרבים נפשות להשם נדבך, היינו ליראת השם לקיום התורה, ועל ידי התבודדות אמיתית, היינו על ידי שמתבודדים במקום יחידי, ששום נברא אינו נמצא שם,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 וכן על ידי שמירת שבת נשלם דיבור דקדושה. היינו שניצולים מדיבורים פגומים, מלשון הרע, חילות, לצנות וכו', וזוכים לדבר רק דיבורי קדושה. גם על ידי שמירת שבת זוכים לתפילה בשלמות. י"ב על ידי קדושת שבת, היינו, על ידי ששומרים שבת כראוי, זוכים לענווה אמיתית.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 היינו, כפי דעתו האמיתית של האדם, כן מצויה בו מידת העחמנות. וכל המלחם על הבריות, מלחמים עליו הן השמיים. י"א אכילת שבת אינה לשם שביה, כלומר, שלוש הסעודות אינה כדי להצביע את הרעב כאכילה בימות השבוע שאדם אוכל להשקיט רעבונו.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 זוכים להרגיש ולהאמין כי כל השינויים והמאורעות שעוברים על העולם בכלל וכל העובר על כל אדם בפרט, הכל רק מאיתו יתברך המכונה אחד הפשוט. במידה הזו של אמונה שלמה באחדות השם יתברך ובהשגחתו הפרטית, שכל השינויים הם רק מהשם יתברך לבדו ולא מדרך הטבע, דבר זה חשוב מאוד אצלו יתברך.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 שעל ידי שמירת שבת קרוי זוכין לדעת אמיתי, להבין שבשכל אנושי אי אפשר להשיג ולהבין שום דבר. רק צריך להרבות בתפילה ובבקשה אל השם נדבך כדי לזכות לדעת אמיתית. היינו לאמונה שלמה, תמימה ופשוטה. רק כך אפשר להבין את האמת לאמיתה של כל דבר. כך מבואר בנקודי ההלכות. פלף שבת הושמע דקוצ'בריחו תחושת שבת ובחינת אור העיניים המאירים בבית המקדש ובכל העולם כולו. על ידי שמירת שבת כראוי זוכים שתפתחנה עיני השכל. היינו שדעת האמת שבאדם נפתח לראות ולהבין אם מידותיו ומעשיו הינם כהוגן. ומתעוררים לתשובה על כל הפגמים שפגמו במידות ובמעשים. ועל ידי שמירת שבת זוכים להתבונן ולהסתכל בגדולת השם מטבח. היינו להבין ולהרגיש בגדולתו.